Jabur 43 dari ayat 1 sampai 5 Pertahankan kebenaranku ya Allah dan sokong perjuanganku menentang bangsa yang mungkar Selamatkanlah aku daripada manusia yang dusta dan jalim Karena engkau lah Allah kekuatanku, mengapa engkau menyengkiri aku Mengapa aku bersedih kerana ditindas musuhku Hantarlah cahayamu dan kebenaranmu untuk membimbingku, membawaku ke bukit sucimu dan kekimamu. Maka aku akan pergi ke majmahmu, ya Allah. Allah sumber kebahagianku yang tidak terhingga dan sambil bermain kecapi aku akan memucimu, ya Allah, ya Tuhanku. Mengapa kau nistapah, wahai jiwaku, Mengapa kau resah gelisah? Berharaplah kepada Allah kerana aku akan memucinya, Penyelamatku dan Tuhanku.